El kellene mondani egy történetet, amit voltak éppen nem lehet elmondani. Úgy biztosan nem lehet elmondani, ahogyan a valóságban megtörtént. De akkor minek belefogni? Vagy azért nem lehet elmondani, mert erős érzett tapad hozzá az immoralitás vagy a devianci árnyéka vetőre, és érte a jó ízlés, mert közfelfogás szerint szigorúan magánéleti, családi dolgokról van szó, ami nem tartozik a szélesebb nyilvánosságra, és nem is irodalom volt a kép. Inkább csak anekdóta, magyarán illetlenségről a hangosan beszélni, és nem is éri meg, mert megbélyegzik érte az embert, és nem őszintének, inkább hivalkodónak tartják. Olyas valakinek, aki a siker érdekében visszaél egy irodalmi vagy társasági botrány figyelemfelkeltő jellegével, rengeteg a veszély, rengeteg az akadály. Írja, Dürász Fájdalom című regényenek utolszavában a fordító Forgács András. Történetek, amelyeket nehéz elmondani, legyen az Dürász Fájdalom című regénye, vagy az élőkötet nem marad. A súlyos személyes történet elmesélése. Mai vendégem Forgács András. Író, for, műfordító, forgatókönyvírvó, és a zenék, amiket válogatott, külön érdekesség, mert Végig Kurták Györgynek, a Kafka töredékek, itt hallhatjuk, és erről majd még külön beszélünk. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Orgács András, a vendégem, és az élőkötetet említettem, az élőkötet nem marad, ami a megjelenése óta elég fontos utóéletet él, hiszen megért egy második kiadást, amit többek között kibővítettél, mert új részletek derültek ki, mert benned maradtak dolgok, mert hiányérzet volt, mert kritikákat kaptál. Igen, konkrétan, egészen konkrétan azért írtam meg azt a két fejezetet, illetve az utószót is, Persze kiderültek ö, új elemek is, azóta is egyébként, mert ö, akkora volt a londoni könyvásáron a könyv érdeklődés, hogy ö, miközben fordítottam angolra, mert abból indultak ki a könyvkiadók, azt olvasták el, azt az anyagot, amit én adtam nekik, ö, közben eszembe jutott az, amit még nem írtam meg, mert azért ö, volt egy záros határidőm a könyv befejezésére, és Tulajdonképpen jó ürügye volt ez annak, hogy ö, kitágítsam a könyv tartományait. Amikor megjelent magyarul, akkor ö, több ember azt mondta, hogy hát ez egy olyan könyv, ami nem hiszik, hogy a határon túl bárkit érdekelne. Mint ahhoz képest, hogy 18 nyelven le, re, leford... most? Hát igen, de ez egy csacsiság, mert nem attól egy könyvnek nem attól van érdekessége a határon túl, hogy itt és most, hanem hogy hogy van megírva. Ezt kicsit elfelejtették, és nagyon jól választottad ezt az idézetet az utószomból, amit a Dürászhoz írtam. Az emberek elfelejtik azt, hogy ez a könyv meg van írva, mert csak azt az anyagot látják benne, hogy valakinek a családtagja, az édesanyja, 3x3-os titkos munkatárs volt, akkor, akkor nincs, akkor már nem irodalom, hanem valami más. Akik viszont, és ez volt a legcsodálatosabb dolog, ö, amikor erre ráharaptak a Londoni könyvásáron, fél évvel a könyv megjelenése után, azok irodalomnak olvasták. Persze benne volt a gyúanyag, hogy ez egy nagy személyes történet, és ez egy, egy tragédia, de irodalomnak olvasták, ezt egyértelműen tudom, mert beszéltem belük azokkal, akik megvették a könyvet. 18 nyelvre fordították le, ami rengeteg, és nem tudom, hogy most hol tart a film, hiszen ebből tervezetten akár egy film is készülhet. Hát Parallel, még nem jelent meg minden 18 nyelven, csak a 12. Jogok meg. Igen, ha. és már fordítják. Nemrég a Dán jelent meg. Ö, a film az kicsit nehezebb, és az, ezt tudjuk is egyébként. A filmeket évekig készítik elő, évekig dolgoznak rajta. Én egyáltalán nem akarom sietetni, mert ez egy annyira kényes és érzékeny anyag. Természetesen jó tenne nyilván a könyvnek is, ha jó lenne a film elsősorban. Tehát ez egy olyan anyag, amit nem lehet akár, hogy megcsinálni. Most már készült egy forgatókönyv, az nekem nem tetszett. Itt tartunk. Mi a viszonyod ehhez a könyvhöz? Mert amikor megjelent a könyv, akkor még a nagyon nagy érzékenységében szerintem túl közel voltál, Ugyanolyan közel vagy, van egy pici távolság már, hiszen ez egy személyes családi történet az édesanyádról, amit a történeti levéltárban, amikor megtudtad, hogy ő maga jelentett, az egy nagyon nehéz pillanat lehetett, lásd, Eszterházi ugyanezt megélte, hogy mit kezd az ember egy ilyen családi történettel? Ez nem múlik el, tehát pontosan ugyanolyan eleven a seb, mint akkor volt, amikor megtudtam, mint a történeti levéltár az abt állombiztonsági történeti levéltár, talán így mégiscsak történeti levéltár, Bocsánat, csak egy, egy speciális. Ö, tehát ez, ez nem egy olyan történés, ami behegged. De hogyha foglalkozik vele az ember, az talán valamilyen módon segíti. Abszolút segít. A hegedésnek a fokát. Jó, hát itt lehetett volna választani a hallgatást, és lehetett volna választani a beszédet. Én szerintem nem lehetett választani, de föltettem ezt a kérdést pár embernek, és nem tudtak rá válaszolni, hogy mi lenne, ha megtudnák az édesanyagokról író embereknek, jó íróknak, hogy megírnák-e vagy sem. Ilyen direkt formában, mert természetesen lehet sublimálni és egy másik típus történetbe elmondani. Csak ez nem lett volna érvényes. Nekem nagyon fontos volt az, hogy az igazságot én mondhassam el először, hogy úgy mondjam, hogy én szabjam meg a, az erről való diskurzusnak a jellegét, ez egy nagyon fontos szempontom volt, mert egészen biztos vagyok benne, hogy én tudom az igazságot ezzel kapcsolatban. És most találkoztam valakivel, aki nem is a barátom, és mondta, hogy megvette valahol, megtalálta egy szakadt példányt, egy könyvesboltban is megvette, és nagyon megszerette az anyukámat, mondta ő. Tehát nem azt mondta, hogy ó, micsoda, förtelmes idők voltak ezek, vagy micsoda dolog kiteregetni a szennyest, hanem azt mondta, hogy nagyon megszerette az anyukámat, akkor már a könyv elérte a célját. Kurták György kafka töredékekből a valami semmi részt halljuk. Andori Dezső fordításában így hangzik. Semmi nincsen, csak a meglét, csak az utolsó leheletre, fulladásra vágyó meglét. Zseniális a fordítás, és a Kurták Györgynek sikerült ez az én véleményem, és a számomra ez egy életem egyik legfontosabb műve, ez a kafka töredékek megírni az ötödik kafka regényt. Ő rakta össze az egész kafka életműből ezeket a mondatokat. És hogy a következő töredék a Koitus mint büntetés? legedűre és szoprára, mint halljuk, mindegyik szám. A Koitus büntetés az együttlét boldogságáért. Azt gondolom, hogy ez egy elég mély és alapvető gondolata a szerzőnek. A körülhatárolt kör. Ezt nem is fordítanám le, mert nem, ne fordítsunk le minden szöveget, hason ez úgy, nem véletlenül zenésítette meg németül, Kurták György ezeket a német mondatokat. Számomra csodálatosak ezek az egy egymozdulatos zen kifejezésű művek, amikben iszonyatos tudás sűrűsödik össze. A cél, út, habozás. nak nevezünk habozás ez egy alapkafka mondat ez kihagyhatatlan lett volna és akkor az új színdarban szóval. Itt egy kő elhajításáról van szó, hogy csodálatos az első három mozdulatnak, ahogy tartja az ember és nem dobja el még a követ, és a végén pedig az, hogy még abban a távolba is, ahova nem dobtam el a követ, vezet egy út. Forgács Andrással beszélgetünk, és azt gondolom, hogy azért, vagy annyi minden eszembe jutott a fragmentumokról, hogy neked van egy nagyon erős viszonyott kafka volt is a mm, üzenet, ami egy kafka, hát hangjáték volt a műpában, hogy a kurtákhoz van egy nagyon erős viszonyot, hogy minden a tandorihoz, a, tehát hogy minden-minden összeáll ezekben a zenékben, ami neked fontos lehet irodalomban, fordításban, zenében, gondolkodásban, szellemiségben, Párizsban. Ez igaz, hát erre nem tudok más mondani. Az, az, hogy a kurtákhoz talán megérkeztem, annak ellenére hozzáteszem, hogy nem tudok kottát olvasni, de végigültem a, a néhány mesterkurzusát, ahol már, már majdnem úgy éreztem, hogy egy Beethoven partitúrát, egy kvartettet tanított a nagyon kitűnő külföldi fiatal zenészeknek. Tudtam követni egyszerűen az ő plastikus elemzései és a, a lénye nyomán. Ő nekem minden szempontból az egyik legfontosabb művész, akit ismerhettem, az a szerencse, hogy megadott, hogy ő, ővele is személyes kapcsolatba kerültem. Ez nekem mindig nagyon fontos. Tehát van néhány ember, aki Petri György például, akivel, a, a Tandorival sokkal nehezebb lenne életemben kétszer beszéltem vele, de mondjuk a Petri Györgyel sok időt töltöttem együtt, és, és a kurtág is azok közé, a művészek közé tartozik, akikre mindig úgy néztem, hogy mi az, amit el, le lehet lesni, hogy úgy mondjam arról, amit csinál. Nem mondom, hogy eljutottam a közelébe. Hát ennek különben a töredékeknek az érdekeség, hogy Kurták hogy nagyon sokszor hozzányult olyan irodalmi szövetekhez, amiből pici részeket vett ki, itt ugye mondatokat vett ki, Kafka fontos mondatait. Mennyibe jön át ezekből a fragmentumokból az a kafkai mindenség, ami zenében is, meg a szövegekben is szépen összeállt? Tehát, hogy mennyiben adja vissza mindazt, ami Kafka. Szerintem azért mondtam, hogy az ötödik kafka regény, hogy, hogy meg tudott alkotni ezekből, a, és mindent elolvasott, az utolsó fecsnit is. Én még kaptam tőle annak idején, mert én is adtam neki olyan könyvet a kafkával kapcsolatban, amit nem látott, és ő meg megvette nekem a kafka jelentéseim, amikor az olasz társaságban dolgozott, és ő volt a vezető ügyvédje, az Assicurazione egy generálinak, a Prágai Assicurazione generálinak, tehát nem egy olyan elveszett ember volt, ha őt küldték a legkényesebb esetekhez. És a Kafkának voltak rendkívül komoly belső tanulmányai arról, hogy mennyit kell fizetni, tehát mikor a, a gyároshanyagság, hogy levágja valakinek az ujját vagy a kezét, és akkor mennyit kell fizetni a biztosító társaság. Ezt a Kafka írta meg, és ezt a könyvet a Kurtág megtalálta, és én is megkap, megkaptam tőle egy példányt. Tehát megvette kétszer, hogy nekem is meglegyen. Tehát ő mindent az utolsó betűig elolvas. Azt akarom mondani, hogy az szerencsén szerencsém volt, hogy egyszer egy hónapig lakhattam a házában, azt hiszem Zebegényben, most nem vagyok benne biztos, a Dunaparti villában, és, és akkor írta ezt a művét, a Kafka és a falra föl voltak szurkálva ilyen kotta kezdemények, de nem ez az érdekes, hanem mellé volt írva lendületes Kurtág hogy ez nem elég jó, neked ezt jobban kell tudni. Nem, ez nagyon rossz. És ott voltak, tehát iszonyatos harcban született meg önmagával való belső dialógusban az összes darab. És annyi minden sűrűsödik egy ilyen mondatban, egy, egy ilyen töredékben, mint másnál egy egész szimfóniába. De mondjuk ezek közhelyek a kurtágról, én ezt tudom, mindazonáltal mégis lenyűgöző az a fajta alázat, amivel egyébként a az irodalomhoz viszonyul, nem, nem a zenéhez, az irodalomhoz, a festészethez. A Mártával ők egyrészt mindig követték azt, ami a magyar kultúrában történik, a, az írásban, mindent elolvastak. És mindenről nagyon markáns, határozott véleményt formáltak. Ugye híres legenda, hogy amikor a Ligeti még Magyarországon élt, hogyha az 50-es évek elején Amerikai 56-ban ment ki, akkor, ö, akkor az egész Mozart, az összes Mozart operát, az összes Mozart művet eljátszották hárman, elénekelték az összes szerepeket ö, zongo, egy darab zongorával a egy lakásán, és el tudom képzelni, sajnálom, hogy nem lehettem ott, ugye akkor még ö, meglehetősen kisded voltam, talán két vagy három éves, ö, de ők, és ö, amikor még látogattam őket, még a Márta nagy betegsége előtt, akkor is az volt, hogy olvastak, hogy tanultak, hogy figyeltek, és igazi alázattal. Dürásznak a te jelent meg, vagy te tavaly megjelent, te újrafordításodban a fájdalom című, mivel is ebből hoztál egy pici részletet. Annyit azért tegyünk hozzá, hogy egyetlen fejezete jelent meg a nagyvilágban, amit csak most találtam meg. Sajnálom, mert szeretem begyűjteni a, a fordításokat, hogyha fordítok valamit, és gátlás nélkül olvasom őket, szótárnak használva a többiek fordítását. Azt gondolom, hogy ez hozzá tartozik a fordításhoz, és minden fordítót csinálja, csak nehezebb úgy fordítani. Na és ennek a műnek a, az első fejezete, a leghosszabb fejezete, aminek a a címe jelent meg, de a többi nem. Amit én hoztam, az a harmadik fejezetből való, ahol ö, ugye a második fejezet, vagy második rész az a, az a, az a gestapo ügynökkel való flörtje a Dülásznak, ami a legpikánsabb rész, és amire az előszó, amit felolvastál, leginkább vonatkozik, ez a harmadik rész pedig egy, egy megdöbbentő pillanata, a francia ellenállásban volt a dürász, a férje is egyébként, akit elvittek a koncentrációs táborba éppen emiatt, és amikor Párizst fölszabadították 44 augusztusában, akkor természetesen próbálták elkapni a francia gestápó besugókat. És jött egy pincér mondván, hogy, hogy itt, a, itt van a kávéházban a besugó, és akkor lementek a harcosok, akik már éppen kitombolták magukat az utcán, és a németek már elmenekültek, és beviszik ebbe a székházba, ebbe a házba, amit ők lefoglaltak maguknak ezt a, ezt a kis besugót. És a, a, a, ugyan a fősz, főhősnők Teréznek hívják, de felhívja rá a figyelmünket a dűrász, hogy ez ő maga ezt vitatják filológusok, én elhiszem, hogy ő volt az, aki a kínzást vezette. Mert ebben a könyvében, a fájdalomban megmutatja azt, hogy milyen az, amikor valakit egy koncentrációs táborból várnak vissza, milyen az, amikor valaki egy gestapo ügynökkel is leáll, csak azért, hogy segíteni tudjon a férjének, és milyen az, amikor valaki megkínoz egy, egy besugót. És hát hoztam egy részletet ebből a fordításomból. Akkor olvassam. Uh -huh. Légy szíves. Visszhangzik minden ökölcsabás, ökölcsapás a néma szobában. Az összes rohadékot ütjük a távozó nőket, a bezárt paletták mögött undorodókat. Au, au, kiabálja a besúgó hosszasan és panaszosan. Mögöttünk, míg a csapások zuhognak, hallgatása félhomályban. Csak mikor a tiltakozó hangját meghallják, akkor kezdik újra a szitkozódást, jön az összeszorított fogak, az ökölbe szorított kezek ideje. Nem szavakkal teszik. Akkor kezd záporozni rá ugyanaz a szito közön, mikor a besugó hangja arról tanúskodik, hogy még tartja magát. Mert a besugó hatalma ebben rejlik, hogy még mindig képes a hangjával hazudni. Még mindig hazudik. Van még ereje hozzá. Még nem jutott el arra a pontra, hogy ne hazudjon. Teréz nézi a lehulló öklöket, hallgatja a csapások döndülését, először érzi meg, hogy a férfi testében olyan vaskos rétegek vannak, amiken szinte lehetetlen áttörni. A mély igazságok újabb és újabb rétegei, amikhez nagyon nehéz hozzáférni. Eszébe jut, hogy homályosan már érzett korában valami hasonlót, miközben ez a kettő fáradhatatlanul vallatott. De nem ilyen erősen. Ez most halálosan kimerítő. Szinte lehetetlen. Kulimunka. Ütés, ütés után. Kitartás kell hozzá, kitartás. És aztán egyszer csak kibukik, kibukik az az iciri-piciri kemény magja az igazságnak. Folyik a munka messze a távolban, az ő magányos melkasában. A gyomrát ütik. A besugó felüvölt két kézzel fogja a gyomrát. Összegörnyed. Albert egyre közelebbről üti, a szemérem testét üti. A besúgó két kézzel takarja el a nemi szervét, és még mindig üvölt. Az arca erősen vérzik. Már korábban sem olyan ember volt, mint a többi. A többiek besúgója volt. Nem volt különösebben kíváncsi rá, miért is kérik tőle. Azok sem voltak a barátai, akik kifizették. De most már nem lehet semmilyen más élőlényhez hasonlítani. Még halottan sem fog egy halott emberre hasonlítani. Csak útban lesz a bejáratnál. Talán hiába vesztegetjük vele az időnket, be kéne fejezni, nem érdemes megölni, de életben hagyni sem érdemes, már semmire se jó. Teljesen használhatatlan. Épp mivel nem érdemes megölni, akár meg is tehetjük. Elég. Utoljára kérdem, mondja Teréz. Milyen volt az igazolványod színe? Utoljára kérdem. A besugórá néz. Teréz egészen közel megy hozzá. A férfi nem nagy termetű, Teréz majdnem akkora, mint ő. Ő a kis vékony, fiatal nő. Teréz azt mondja, utoljára a besugó abba hagyja a nyögést egyik pillanatról a másikra. Mit akar, mit mondjak? Teréz kicsi, teljesen egykedvű, nyugodt, érzi, ahogyan a nyugodt harag diktálja belülről a szükséges, nyugodtan előöltött, elemi erejű szavakat. Ő maga az igazságszalgáltatás, mint ami erre 150 éve nem volt példa ezen a földön. Azt akarjuk, hogy elárult nekünk, milyen színű volt az igazolvány, amivel bemehettél a gestápóhoz. A férfi újra siránkozni kezd. A testéből fura illatárad, émeítő és édeskés, a mosdatlan bőr illata keveredik a vérével. Nem tudom, nem tudom, mondom maguknak, hogy ártatlan vagyok. A két srác a besugó felé fordul, öklüket fölemelik. Terész föláll és azt kiabálja. Most már ne hagyjátok abba, meg fogja mondani. Beszélni fog ez biztos, mindjárt. Mégsem. Az ütések akadályozzák meg abban, hogy beszéljem. De ha megszakadnak az ütések, nem fog beszélni. Mindenki erre a szülésre vár, nem csak Teréz. Most már gyorsan itt a vég. Ez nem is vitás, még mindig nem beszél. Teréz kiabál. Hát akkor én megmondom neked, megmondom, milyen színű volt az igazolványod. Segít neki. Tényleg az a benyomás, hogy segítenie kell neki. Hogy ez egyedül már képtelen eljutni oda. Megismétli. Megmondom. A besúgó üvölteni kezd. Folyamatosan a jajgat, mint egy sziréna. Nem hagyják szóhoz jutni. És aztán megtörik a jajgatás. Zöld! Üvölti a besúgó. Ugye ebben az a pláne, hogy nekik bőven elég az, hogy ő bevallja, hogy ő besúgó volt. Nekik az kell, hogy ő kimondja, hogy ő besúgó volt. És ezt akarják elérni. Információra gyakorlatilag nem számítanak tőle. György, Kafka töredékeivel, a bámulva láttuk a nagy lovat. Álom, ö... álom. Álom. Itt most két álom jön, ez az egyik álom, és a következő is. Ö, ugye Kafka a nagy álmodó és a nagy álom napló író, ö, nem akar most a szöveget felolvasni. És ha már napló, akkor a dörász az azért is érdekes, mert az is fragmentum, az előkerült naplókból írja meg a leírhatatlant, és hogy egyszerre jelent meg most különben a nek egy egészen más szempontból, ugyanennek a holokausznak a borzalomnak a megjelenítés, és arra gondoltam, hogy milyen furcsák, és lehet, hogy nem is véletlenek, hogy te fordítod ezt a könyvet, aki a saját regényedbe valami nagyon hasonlót írsz meg, és hogy, hogy milyen lehet a fájdalomfoka, vagy hogy fordít akkor az ember, amikor ezt nagyon a húsába marhat ez a szöveg közben távoli. Nem, ez nagyon személyesnek éreztem, és ez nem mindig segíti elő a fordításnak az objektivitását. Ugye sokat dolgoztam a szövegem, mert nem nagyon rátapad a, olyankor az ember a, a szavakra, hogyha minden szó fontos, egyformán fontos. És kétségtelen tény, hogy van átjárása az élőkötetés a fájdalom között, ez egészen biztos. Az előbb említett, beszéltünk arról, hogy a ki kijött egy új változat, amit picit kiegészített. És... Száz oldalra hosszabb. Igen, nem sokkal hosszabb, de hogy az e húzzá, hogy... Hát az, az, egy, meg... tiszt, hogy az is most van egy, vagy megjelenik egy új kiadása, és abban is változtatások vannak. Tehát igen, az nem... érdekes, hogy igen. Bocsáss meg, hogy a szabadba ah, vágta. Mondjad. Ne haragud. Nem elsősorban, nem elsősorban ehhez a történethez passzítva, hanem az el... azóta eltelt idő, az 2007-ben jelent meg, és az, hogy az, é... az anya a főszereplője még akkor is, hogyha ott is kevered fikciós elemekkel, mint egyébként az élőkötetben is, Ö, arra készített, hogy kicsit élesebbre állítsam a, a, az objektívet. Mert te lettél élesebb, a környezet vált élesebb. Én az élesebb. élesebb. Aha. De az, az is igaz, hogy egy olyan világban élünk, mondhatnám, hogy egy olyan borzalmas, vagy olyan csodálatos világban élünk, hogy minden nap kénytelen vagy a fókuszt állítani. Ah, hát, nem különben nem érted élesebb, meg a világot. A szereplőt állítod élesebbre. De az élesebb a anyaviszonyát állítod élesebbre. Nem, az élesebbség annyit jelent, hogy azokat rendkül rendkívül komplikált események, egyébként, amik 1922 anyám születése, és 1985 között, vagy 76, mert ott a, a 76-ban ér vége, történtek azokat most sokkal pontosabban és élesebben látom, mint Tehát amikor a könyvet írtak. Látás, mint amikor írtad? Sokkal tisztábban. A távolság tesz ennek ilyen... Tehát, hogy mit, mitől lesz, hogy te egy picit hátrább tudtál lépni, mert a tíz év az egy hátralépés jelent, vagy az ember dolgokat eleresztés és akkor jobban lát. Két dolgot mondok. Az egyik az, hogy az élő kötetet megírtam, és az egy nagyon nagy áldozat volt, és egy nagyon nagy tudásszerzés. És az Másrészt viszont az izraeli történetírás, megjelentek az új történészek, akiket nem nagyon kedvelnek a hivatalos izraeli politikában, akik azt az elmúlt száz évet, ami, ami most már, ez egy száz éves történet a húszes évektől kezdve, már olyan szinten írják meg, amit számomra is befogadható, tehát egy patetikus nacionalista ö, ö, stílus, ide, propagandisztikus stílustól függetlenül megjelent az új izraeli történetírás. Tehát olyan szinten rálátásom van arra a világra, amiből lett mind a két szülémnek egyébként a személyisége, ami eddig nem volt meg. Most nem, tekintek a, nem beszélek arról, hogy a saját személyiségem megértése is mennyit bővült, mert természetesen ez is nagyon fontos, hiszen ahogy a bátyám mondta, ez, a, ez az öregasszony, aki beszél, te vagy. Ezt ő pontosan tudta, hogy ez nem a nagyanyám, bár nagyon sokat használtam a nagyanyámnak a fordulataiból, gondolkodás mondjából és most ő, még nincs kész egyáltalán az új változat, és nagyon sok változás lesz benne, de ugyanaz a könyv, ugyanaz a módszertan, ugyanaz a technológia. Hát csak egy nehezített munkamódszerrel. Nehezítette ez de boldogító. Hát majd a végén az biztos egy... Azt mondta ]nek. nekem egyébként egy nagy magyar író, hogy ilyet ő még nem látott, hogy egy könyv kétszer jelenik meg, és másként utána másként, de szerintem vannak... Hasonló példák is. Nem beszélve arról, amikor a költők átírják a verseiket. Lássuk. Ezt akartam mondani, hogy festményeknél verseknél lesz, sokkal elfogadottabb, izgatottan várjuk, hogy mi lesz. És akkor hoztál egy következő szöveget arról, majd beszéljünk utána vannak városok egy részlete, mert az is nagyon izgalmas, és az is egyfajta emlékezés. Igen, ö, és Vagy sok emlékezés. Így van. A, ezt a Német Gábornak volt egy esemény a Fuggár tíz éves jubileumára a meghívott költőket, írókat, barátait, hogy a téreinek az átkelés Budapesten nyére vagy válasszanak egy szöveget, vagy írjanak egy szöveget. Én meg azt látszottam, hogy írok egy szöveget, nem voltam ott éppen Erdélyben voltam, és írtam egy szöveget, ami, ami egy vers lett, nevezzük versnek, hát persze az élőkötetben is vannak már versek, Én nem tartom magam költőnek, de néha így jön ki. És ez most meg fog jelenni a márciusi jelenkorban, és annak egy részletét olvasnám föl. A mottó nélkül, ami egyébként az átkelés Budapestenből vette. Vannak városok, Térei Jánosnak. Vannak városok, gondolta Friedman, és az apjára gondolt, mint mindig, ha éppen átjutott a román-magyar határon, ami egyfajta lelki feladat volt, és maradt, Alig érezhető nyomás a gyomorszájon, pedig ugyan mi történhetett volna. Legfeljebb goromba lesz valamelyik határőr. És fölnyitja a csomagtartót, és az sem biztos, hogy a román lesz goromba. Pedig Friedman apja már rég nem volt sehol. Se por, se írmag, csak pár vicc és a szűkölő rettegés dioptriás lencsétől felnagyult két szemében. Vannak városok, jutott Friedman eszébe, igen. Vannak városok, ahol szétválaszthatatlanul és mindörökre, mint az operálhatatlan szijámi örökre összenőtt belvárosa külvárossal, city és suburb város és pusztaság, az eltiport a keletkezővel, a nézhető a nézhetetlennel, a nagyszabású a kiszerűvel. Élénk színekkel kipingált népi barok mellett teta-tet, szorosan, mintha együtemre lépne primitív és brutális betonalakzatok, nem rétoromán és nem is teuton de még a betonból is ki van lopva, amitől beton a beton. Porukból föltámasztott nagypolgári világ homlokzatain, a silány toldalék, gipsablakkeret, ablakkeret, levers stukkók helye, egyfajta félreismerhetetlenül kifosztott semmi, a semmi megdicsőülése, apoteózisa, Isten tudja, mi célból ott felejtett piramisforma betonkoloncok a járda szélen, a beszakadt aszfalt közelében, a kerékpársávban szemtelenül kartkarba ültve araszoló helybeliek, akik elől a biciklisták kitérnek. Azok a régi szép idők, midőn vasúti sínen fuvarozták odéb egy ötemeletes vörös téglás palotát, és a palota azóta erről az áttételről nevezetes, nem a szecesszióról, azt mutogatják, hogy nem ott állt, ahol áll, nem nyílászáróinak káprázatos arányait, hanem a sínek helyét. Egy palota. A műtét sikerült, a beteg meghalt, bár állva maradt, mint az elhalt gyökerű től, nem tudni kire dől rá és mikor, elvitték a helyéről, mert lerombolni valahogy derogált. Ilyesmi minden diktatúrában előfordul, megesik, hogy az esztelen rombolás közepett véletlenül megkegyelmeznek valaminek, ki tudja milyen szeszélyes lázálom rabjaként, csak hogy jelezzék, megtehetnek bármit. A teljhatalmu maradhat, mondják, és tíz méterrel odébb teszik, nem facáznak, helyet csinálnak a város szívében, a drakula szívébe vert karóknak. Pár menthetetlenül ocsmány toronyépületnek épületnek, a diktátor óhajának megfelelően. Szekula seculorum, bízti, ami tönkre tönkreteszik a városképet egy életre, vagyis örökre. Tíz emeletes kilövő silók, a munkaerő vetői. Berlin is tud üres, improvizált és ronda, valahol mégis nagyszabású, gondolta Friedman, mikor az autó motorja, ez helyileg csúcsán esett, nem tudni pontosan mitől riasztóan recsegni kezdett. Épp fékeztek, pánikban, ám mégis szelíd visszakanyarral, a sofőr profi volt, méteres hullámok közepén a hidegvérét megőrző matróz a bonca goga birtok kapujánál. A román, aki ugyanott kiszállt a kocsiából, megígérte, hogy autószerelőt küld, csak előtte mondta, egy percre hazaugrik, feltölteni a mobiltelefonját. De nem jött vissza. Ők pedig felsétáltak az Adi Múzeumba. Forgács Andrással beszélgettünk, és a Kafka töredékek, illetve a Vannak Városokból olvastál fel egy részletet, ami nagyon saját történet, de annyira tére is hangzott. Hát igen, mert ugye ez volt a feladat, hogy rájövjeljak egy látkelés Budapestennek a fantasztikus szövegeire, és az nagyon inspirált, de természetesen azt írtam meg, ami engem foglalkoztatott. A Friedman pedig ugye úgy jön be, hogy a, én Friedman lennék, ha nem magyarosítottak volna a forgácsra. Ugye elírták az a könyvbe, H.A.O.-t. A forgácsok vagytok. Igen. Ö, úgyhogy ö, tulajdonképpen egy archaikusabb apám ént keresek ezekben a szövegekben, mert ez egy sorozat darabja. A színházat nem hagyhatjuk ki, hogyha már itt vagy, és akkor a legfrissebb színházi munkát talán a Molière, a különleges Molière volt, amit te fordítottál, és a, na, így van, a három szerzőnek ez a különleges Molière darabja, ami, ami hát összezanzásított, csak egy. Egy színházi előadást, amit a Radnóti mondhatott bennem is olyan régen. Ez nehezít egy szöveget, hogy hiszen a sok Moliérből születik egy ötödik. Vagy pedig ez egy élvezetes játék volt. Élvezetes játék Mert, volt. Mert ugye színpadon ez egy élvezetes játék. Igen, az volt. Uh, Feridun Cájmoglu a főátíró, török-német török író, aki, aki a rendező kérésére ő, akik összeollóztak négy milliárd darabból egy kollást, azt elolvasta, és saját állítása szerint berakta a fiókba, és soha többet nem nézett rá, és újraírta az egészet. A, a pasas egy zseniális imitátor, egy kaméleon, aki az egész 70-es, 80-es, 90-es 2000-es évek német dráma irodalmának nyelvi regisztereiben a Bernhártól a Handkén keresztül a Botostrauszig tud írni, Neki nincs saját nyelve érdekes módon, egy brilliáns. Na most ő fogta, fogta a Moliereket, és kvázi nem mindig rímelve, nem mindig alexantriusban, néha igen, van ahol prózában, megírt egy szöveget, azt még vagdosták és alakították, mint ahogy a radnóti színpadon sem a teljes szöveg hangzik el, mert akkor nem lenne vége az előadásnak akkor, amikor vége van, hanem mi két óráig tartana, ami Budapesten lehetetlenség. És és ezáltal rettenetesen nagy élvezet volt a számomra, hogy nekem egy moliért kell újra lefordítani, az sokkal nagyobb felelősség lett volna, mert elég lelkiismeretes vagyok, hogy körülbelül az jelenjen meg. Itt tulajdonképpen, miután láttam az ő tendenciáit és irányait, az volt a Célom, és az volt a feladatom, és ezt kaptam a hegymegi Mátétól és a Garai Judittól, akik fölkértek. Egyébként azért kértek föl, mert valaki végül visszaadta a fordítást, tehát véletlenül esett rám, ami engem soha nem zavar, hanem csak egy lehetőséget láttam benne, csak annyit kértem tőlük, hogy fogadják el, hogy esetleg nem slangbe fogom fordítani, hanem kicsit klasszikusabban tisztában. Mert ugye slangbe lett megírva, tehát a nem. Te nem, de Nem, de ők szleng. lehet, hogy egy olyan szövegre Vagy. vágytak. ezt abból gondolom, az itt meg nem nevezett fordítót, akit előttem fölkértek. Ki nem tudott németül, és ezért úgy gondolta, és teljesen igaza volt, hogy ezt tudni kell német, ez egy nagyon magas színvonalon németül megírt szöveg. Rengeteget kellett rajta bütykölni, és amilyen nehezen fállaltam el, mert egyáltalán nem volt könnyű, mert ez az egész nyaramat elvitte, akkora élvezetet okozott, mire a végére értem. Holott elég egyenetlen az anyag, de van benne két zseniális rész, a, a misantróp rész, meg a, a, a tartűfrész, ahol zseniális mozanatok vannak, és zseniális szituációk vannak, és nagyon jó a humora. És egyébként nem is tudom, mikor kaptam akár saját drámámra ennyi visszajelzést e-mailben és telefonban a szövegre. Tehát ennyi dicséretet is pozitív. Csod, a lássuk, hogy is. Milyen ez a fordítás egy icipici részletet csak, hogy ez hát is a legelejét, a, legelejét a legelejét olvasnám föl, Ugye állandóan őnek hívják a főszereplőt, minden négy, négy figurát testesít meg, a Molière élet stáció, és mindenhol, mindegyik darab előtt és között ő egy ilyen kvázi verset mond, ami ez a, ez a beszélt vers zene, ami ma nagyon divatos. A szerelem a nyelveden szétomló puha ostja. a szerelem a tüdődből az oxigént kinyomja. Úgy eltölt a szerelem, ágaskodik, kirobban, gyomorráktól, ellenségtől nem véd meg semmi jobban. Vörös sivatagi por, mely púrusaidon szétterül, sárga sivatagi fény, melyben a férfi egyedül, bokáig süppedve gázol és megy valahova, sosem áll meg, nem tartja vissza háza, otthona, Tedem, tedem, tedem, a szív csak egy izomköteg ideben, vért pumpál, vért lök, vért dobok, de nincs testrész, amelyben úgy lobog a szerelmi tűzvész, mint a fejben. Nem álmodozom, nem vagyok lúzerebben, egy élvezés magában semmire ne nem elég, aki nem szeretett félálomba élte életét. Örjöngök a szerelemtől, az őrület kihány magából, szent aranypor a szerelem, pereg ezer szitából. És akkor most jön a barátja, Dimanche Filint, itt ebben a feldolgozásban. Dörgölt ki szemedből az éj porát, megjött reggelre a legjobb címborád. Ő. Azt mondott barátom, vagy te disznók között sertés. Ugye ez a mizantróp. Taraboljanak föl, mint barmat a henteskés. Használt nyugodtan a legdurvább fegyvered, nem zavar, ismerem a természetet. Szembe jön valaki, és amint odaér hozzád a szádból a hízelg és ömlik, mint a láva? Mondd, akkor mit gondoljak rólad úgy állt mikor a vállát gyöngéden átkarolva, mintha köztetek valami vérszerződés volna, nagy szavakkal ringatod el a lelkét, amik őt helyben a mennyberöpítették? De amint hátat fordított, grimaszokat vágtál, és közölted velem alig, hogy megláttál, hogy hány ingered van ettől a divatos fasztól, hogy a drága cuccaihoz csak hülyeséget passzol. Tetőtől talpig egy iszonyatos nulla, egy körömpiszok, sőt, hatalmas turha. Meghaltál számomra abban a pillanatban. Jövök, hogy egy igaz barátra találjak, erete te belé, az egész tárat. Ki nem tud más szívébe vagy karjába zárni, azt a szerelmi aktusokból sajnos ki kell zárni. A manír a polgárfiú eszköze, a kutyaszartal párul titokban törli le, a nyakkendőjét meg se kell kötnie. Pusziszkodnak, mint a mediterrán népek, Ócska liberálisok nevezzük szélső középnek. Csak finoman, kolléga, hátrébb az agarakkal. A sok közönséges patkány hiszi, hogy polgár lett, mert van rajta sok kükyü, cucc, second hand outlet. Minden pórusából hazugságszivárok, belül rohadt marad, bárhogy kipingálod. Locsogsz itt, mint a nyálas nyuggerek kik mindenütt összeesküvés sejtenek kiknek legjobban a hígleves izlik a csőrös pohárból, és egy disznó sem az őt nótájukra táncol, a gyűlöletet, ellenséged arcába köpnéd, és seregére Isten átkait hörögnéd, és mondanád nejednek, mint sértés után kutatsz, hogy úgy néz ki, mint egy kisminkelt kukac, s ha belebújik egy túl szűk lányruhába, hogy már nem is X, hanem Y a lába. Ha megérdemli, na, na. a seggetnyalók száma korunkban kurvasok, Rossz indulat a motorjuk, s mind rettentő ravaszok. A szabad polgárlába elé köphetek, de a szabadság eltiprójával sem fogok kezet. Atombombára vágyom, mely mindkettőt kiírja: Fenség, ragyogás, nagyság, sűjjegyenek a sírba. Custe! a töredékek már kis. Ez egy csodálatos szöveg a szerelemről, hogy ő rád a csónakban, ez volt a legszebb. Egyre a vágy, hogy meghalj, és mégis tarts magad, ez a szerelem köszönöm Forgács Andrásnak, hát rengeteg töredék volt ma, kurták töredékek, napló töredékek, beszélgetés töredékek, borzasztan örülök, hogy itt voltál, és a vendégünk voltál, jövő héten János várja Önöket, Purosz Leonidász költővel, a hangmester Burger nevében is, búcsúzom, további szép estét kívánok, Marta hallották. Belső KÖZLÉS Dal és szöveg első készből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.